فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارٍ Ikhwanakutina Azzakumullah Diantara Mahasin hadha'djin Keindahan akamah Islam Yang diajarkan oleh Rasulullah A.S. Salatu wassalam Iyalah bahwasanya agama ini memerintahkan kaum muslimin, memerintahkan pemeluknya untuk senantiasa melakukan tindakan-tindakan yang bermanfaat bagi mereka. Dan melarang kaum muslimin dari segala sesuatu yang membahayakan mereka atau yang membahayakan orang lain. Ini satu tersegian banyak keindahan keindahan dinul Islam Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh alimah Muslim dalam Sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda Rasulullah saw bersabda. Menjelaskan kepada kita tentang prinsip-prinsip konsep-konsep Islam dalam perkara-perkara yang bermanfaat, upaya-upaya untuk melaksanakan segala sesuatu yang bermanfaat. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Iḥrīs 'ala ma yinfa'unka." wasta'in billahi wala ta'jaz al-hadir kata rasulullah s.a.w ihris ala mayan fa'uk hendalah engkau bersungguh-sungguh untuk melakukan apa-apa yang bermanfaat bagi engkau wasta'in billah dan minta tolonglah kepada Allah isti'anahlah kepada Allah semata wala ta'jaz dan jangan merasa lemah. Di sini Barakallahu Fikum, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita konsep-konsep prinsip-prinsip mendasar di dalam melaksanakan perkara-perkara yang bermanfaat untuk kita. Dengan konsep tadi, seorang Muslim akan mendapatkan sa'adahnya, kebahagiaannya, mendapatkan keberuntungannya, falahnya di dunia maupun di akhirat. Yang pertama barakallahu fikum al-hirs wal ijtihad al-umur an-nafiah. Bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh untuk melaksanakan perkara-perkara yang bermanfaat ada kesungguh-sungguhan ada upaya maksimal yang kedua ialah suluk menempuh al-asbab sebab-sebab yang mendatangkan perkara-perkara yang bermanfaat menempuh cara-cara menempuh upaya-upaya yang bermanfaat yang disebutkan dalam syariah Untuk mendapatkan perkara-perkara yang manfaat tadi Ini yang kedua Harus ada upaya Harus ada ikhtiar Dan ikhtiarnya tepat Ikhtiarnya benar Ikhtiarnya sesuai dengan petunjuk dan bimbingan syariah Yang ketiga adalah Al-istia'anatu billah dalam menjalankan asbab tadi, Sarah Muslim harus meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal semata. Harus bersandar kepada Allah Azza wa Jal semata. Harus bertawakal menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ini tiga perkara. Barakallahuikum. Apabila terpenuhi semuanya Maka akan membawa kepada kebahagiaan dunia akhirat Namun satu saja Tidak terpenuhi Maka akan terjadi yang namanya kegagalan Fashil Akan terjadi yang namanya kegagalan Dalam menjalani kehidupan dunia Dan upaya untuk mengejar kebahagiaan dunia dan akhirat kerana tina azza yang pertama ada kesungguh-sungguhan, adanya keseriusan, adanya upaya maksimal, al-haris wal istihad. Ketika seseorang itu barakallahu fiqum tertimpa penyakit al-qasir, malas, tidak ada kesungguh-sungguhan, malas maka tidak akan mungkin dia bisa mengerjakan, bisa menggapai. Perkara-perkara yang manfaat tadi Yang namanya Al-Gasal Kemalasan Barakallahu Hikm Akan menghilangkan Akan meluputkan kita Dari perkara-perkara yang kita inginkan Dari kebahagiaan yang ada Dari perkara manfaat yang ada Bahkan mungkin yang namanya Al-Gasal Kemalasan Barakallahu Hikm Akan membuat kita terperosok ke dalam perkara-perkara membahayakan kita Al-Gasal Daun Penyakit Yang harus ditinggalkan oleh seorang muslim Baik dalam urusan duniawiahnya Ataupun dalam urusan agama ukhrawiyahnya. Ketika dia malas Tidak punya upaya Tidak punya semangat Untuk mengurusi dunianya Maka dia akan sengsara Dalam perkara-perkara duniawiah Dia akan menjadi Beban bagi orang lain dia akan menjadi, bahasa kasarnya, sampah di tengah-tengah masyarakatnya. Barakallahu'alaikum. Tidak ada gunanya. Apalagi dia punya rasa malas terkait dengan perkara-perkara keagamaannya. Malas untuk berilmu. Malas untuk beramal saleh, Malas untuk mentaati Allah Azza wa Jal berifadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka dia akan sengsara terkait dengan akhiratnya nanti barakallahu fikir maka harus ada yang namanya kesungguh-sungguhan yang kedua harus ada upaya melakukan asbab-asbab an-nafi'ah, sebab-sebab yang bermanfaat jalurnya harus tepat sesuai dengan bimbingan syariah sebabkan amatina Allah ketika seorang muslim memiliki sebuah kesungguh-sungguhan keseriusan tetapi jalurnya salah tetapi bimbingannya keliru tidak sesuai dengan bimbingan syariah maka yang terjadi adalah sebaliknya dia akan mendapatkan perkara-perkara yang membahayakan dia memawaratkan dia menghancurkan dia menyimpangkan dia terkait dengan urusan duniawiah ataupun urusan ukrawiyahnya Bukan manfaat yang dia dapatkan. Tapi justru kemadaratan yang dia raih. Maka harus ada upaya-upaya yang tepat. Menempuh jalur-jalur yang benar. Sesuai dengan bimbingan syariah. Dan yang ketiga. Dia harus isti'anah billah wasta'in billah. Barakallah fikum mengerahkan segala daya dan upaya hanya kepada Allah semata Meminta pertolongannya hanya kepada Allah semata Sandarannya hanya kepada Allah semata Tawakalnya hanya kepada Allah azza wa jal semata Ini yang akan menyempurnakan keadaan dia Ini akan membuat dia betul-betul di atas bimbingan yang tepat dalam semua keadaan Dalam semua kondisi Yang akan dia hadapi Yang akan dia hadapi Ketika dia nanti Melakukan asbab Yang disebutkan di atas Ternyata menghadapi Berbagai macam rintangan Berbagai macam hadangan Berbagai macam cobaan-cobaan Dia tidak akan Berkeluh kesalahan Akan muncul as-sabar Kesabarannya akan muncul yang namanya sahabat, ketegaran dia, ketabahan dia. Jika akan dia sadarkan semua itu kepada Allah Azza Jalal semata. Barakaladikum. Dan ketika Allah uji dia dengan keberhasilan, dengan kesuksesan, dengan kebahagiaan dunianya lapang, akhiratnya bagus, dia tidak akan takabur, dia tidak akan ujub bangga diri. Tidaklah semua itu adalah fadhlul minallah. Kau tahu mandiri Allah Subhanahu wa Taala semata taufik minallah. Mereka yang taufik hikayah dari Allah Subhanahu wa Taala semata ini dengan isti'anah bila. Sebaliknya kalau kita nasehatkan ketiga seorang Muslim tidak memiliki prinsip yang ketiga tadi. Dia punya kesungguh-sungguhan, serius dalam mengurusi perkara-perkara manfaat dia telah menempuh jalur yang benar. Jalur yang benar dengan bimbingan syariah. tetapi tidak istiana kepada Allah. Maka dia nanti akan terjatuh ke dalam sifat al-jazaa', ah, keluh kesah, keluh kesah ketika mendapat cobaan, menghadapi rintangan, menghadapi menghadapi hadangan-hadangan dia akan jezal. Dia akan keluh kesah. Sebaliknya Ketika dia mendapatkan kesuksesan akan muncul ujubnya bangga dirinya akan muncul takaburnya sombongnya lupa dengan Allah azza wajal maka lemma, maka rasul mengingatkan dalam riwayat tadi wasta'in billah dan minta tolonglah kepada Allah azza wajal istianah kepada Allah sandarkan semuanya kepada Allah bahan kemudahan kemudahannya kepada Allah Barakallah fitul. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menekaskan kepada kita tentang pentingnya beriman dengan takdir Allah azza wajal. Yang namanya upaya, yang namanya usaha, tidak selamanya mulus, tidak selamanya bagus, tidak selamanya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terkadang melenceng. Terkadang berbeda dengan apa yang kita harapkan. Terkadang mengalami berbagai macam perintangan dan gangguan. Mengalami yang lambatnya berbagai macam masyarakat dan musibah-musibah yang ada. Maka Rasulullah mengatakan setelah itu. Pada lapisan yang setelahnya, kata Rasulullah SAW, وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَاكِنْ قُلْ Qad Allah wa ma sha Allah fāl. Fāinna lāu tafṭahu amal al shayṭān. Qad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apabila menimpa dirimu sesuatu musibah, maka jangan kamu mengatakan kalau seandainya saya berbuat demikian tentu akan demikian. Kalau seandainya begini pasti akan begini. Coba kiranya dulu begitu maka akan begini. Jangan mengatakan demikian. Tapi katakan qadarallah wa masya'afa'al. Ini merupakan takdirnya Allah Azza Azzawajal. Dan apa yang Allah kehendaki Allah kerjakan. Sebab yang namanya lau Seandainya. Seandainya. Yang mengandung unsur. Tasakhut. Ala akdarillah. Yang mengandung unsur murka. Kepada takdirnya Allah Azza Azzawajal. Ini akan membuka pintu syaitan. Di sini ditekankan betul. Al-imanu bil qadar Iman kepada takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala Yang akan membuat seorang muslim tadi semakin kokoh Semakin kuat, semakin tabah, semakin tegar Semakin uh, bisa mensikapi Semua kondisi yang ada dengan bimbingan syariah Ima sabar wa ima syukur Ima dia sabar Ketika menghadapi yang, yang namanya musibah Ima syukur, dia akan bersyukur kepada Allah Azza wa ketika mendapatkan yang namanya kenimat dan kelebihan-kelebihan yang ada alaikum warahmatullahi wabarakatuh s.a.w s.a.w ikhris ala ma yanfa'ub indah langkah bersungguh-sungguh serius mengerjakan apa-apa yang bermanfaat bagimu al-umur an nafiah ala kismayin Perkara-perkara yang bermanfaat Barakallah fikum Ada dua macam Yang pertama Al-humur al-nafi'ah Fiddin Perkara-perkara yang manfaat Pada agama kita Terkait dengan agamanya kita Yang berujung nanti Terkait dengan ukrawiyah kita Kita sebagai seorang muslim Diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad Alaihi Bersungguh-sungguh Serius untuk melakukan perkara-perkara yang bermanfaat bagi agama kita, dan itu sangat banyak, itu sangat luas cakupannya, meliputi semua agama Islam yang ada ini. Namun, kalau mau diglobalkan disimpulkan dengan nama tinahan, Bismillah, terdapat pada dua perkara. Yang pertama, Al-Gilm Nafiah ilmu yang bermanfaat ilmu syariah ilmu kitab ilmu sunnah dengan pemahaman salaful ummah dalam semua bab berkara akidah berkara tafsir, hadith, fikih dan segala macamnya ilmu yang manfaat ilmunya manfaat yang dikasih ilmu syariah dan bermanfaat untuk pemiliknya ini kunci dengan ilmu yang manfaat Maka dia akan terpimpin Ke jalur yang benar InsyaAllah ta'ala Ila siratul mustaqim InsyaAllah ta'ala Dengan ilmu yang bermanfaat Dia akan bisa membedakan Mana yang hak, mana yang fatih Mana yang halal, mana yang haram Mana yang manfaat, mana yang madurat Dengan ilmu yang manfaat Allah itu. Ini kunci Dan yang kedua ialah al-amalu salih dengan amal saleh dia amalkan ilmu yang dia pelajari selama ini punya semangat yang tinggi untuk beramal saleh mentaati Allah azza wa jalla mentaati rasulnya alaihi salatu melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga rasulnya alaihi salatu dan meninggalkan larangan-larangan Allah dan juga rasulnya sallallahu alaihi wasallam alilmu wa al amal salih ilmu sebagai landasannya amal soleh sebagai Buahnya. Dan yang namanya amal solek Meliputi semua perkara-perkara Yang disebutkan pada agama Islam ini Barakallahu Barakallahikum Iman awamir Perintah-perintah yang ada Kamu imtithal, kamu laksanakan Wa imman nawahi Larang-larang agama, kamu ijtinab Kamu jauhi Dan termasuk dalam tab Al-awamir untuk imtithal Adalah akhbar Berita-berita yang kamu benarkan Barakallahu fikum. Tu Islam. Maka seorang Muslim diperintahkan untuk bersungguh-sungguh, bersemangat melaksanakan perkara yang bermanfaat untuk agamanya, bersemangat untuk belajar agama, bersemangat untuk beramal saleh sesuai dengan cundu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhris alamain fa' berkait dengan urusan agama kita. Yang kedua, al-umur an nafiah di dunia perkara-perkara yang bermanfaat terkait dengan dunia kita terkait dengan urusan-urusan duniawiah kita dan ini barakallah hikm akan kita kaji insyaallah pada kesempatan pagi hari ini begitu ya nah, tema kajian kita hari ini apa ya kawan nah, meraih keberkahan Dalam mengaisi reseki. InsyaAllah akan diperpanjang. Uh, pada poin tadi. Perkara-perkara bermanfaat. Dalam urusan duniawi. Nanti ayahkan. Akan dijabarkan nanti insyaAllah. Pada kesempatan majelis yang kedua. Jam berapa? 11. Hah? InsyaAllah. Itu semuanya umur natia. Di dunia. Serah muslim. Juga diperintahkan untuk bersungguh-sungguh serius di dalam memperbaiki urusan dunyawiahnya barakallah fiikum bersungguh-sungguh untuk mengerjakan perkara yang manfaat terkait dengan urusan dunyawiahnya barakallah biihris ala ma yanfa'uk barakallahu din wa dunya sehingga akan tercapai semuanya mendapatkan saadah dunyawiah Kebahagiaan dunia Dan akan mendapatkan saadah Ukhrawiyah Berkata dengan agama kita Kita akan mendapatkan yang namanya Upaya islahuddin Perbaikan agama Dan islahuddunia Kebaikan dunia Doanya Rabbana adina fidunia hasanah Wafil akhirati hasanah Wa kina azab an Demikian yang mungkin bisa saya, saya sampaikan pada kesempatan Pagi hari ini apa yang saya sampaikan tadi Itu mucmal Global dari apa yang saya sampaikan Oleh Asyikh Al-Alamah Abdul Rahman bin Nasir Sa'adi rahimahullahu ta'ala Dalam kitab beliau liau Bahjatu Qulubil abrar Berkaitan dengan syarah, riwayat tadi Barakallahu fikum Naktafi lahuna subhanahu bihamdik Asyadu alla la ilahi anta Astaghfirullah wa atubu ilaik Tafadzalu hafizatumullah